Hőszálisas és kesejű. A távoli keletnek a városa messziről nézve, amint a tengerpartján fehér, a gyára kéményei által be nem kormozott minarettyeit, a kékék felé nyújtja, túlvilági szépségben ragyogó tündérlaknak látszik. Közelről nézve azonban a bűz, a piszok, undok testi fogyatkozásokat mutató koldusok, kóborkutyák és más emberi és állati paraziták az ilyen látványhoz hozzá nem szokott turistáknak minden illúzióját tönkretezik. A kék éterben úszó kőszálisas és a hatalmas kopasznyakú kesejű, a legendás turulmadár, mint a függetlenségnek, a földhöz nem kötöttségnek örök szimbólumai tűnnek fel. A nehézség törvényét legyőzve, látszólag minden földi szennytől és salaktól megszabadulva, a napfényben fürödnek, és térbeli büszke izolációjukban úgy tűnnek fel, mintha mindentől, ami esztétikai felfogásunkat és érzékünket bánja, mindig és mindenkor teljesen távol állnak. De ha ezeket a hatalmas madarakat közelről, a földön ügyetlenül szögdécselve látjuk, vagy ha meglőve a kezünkbe veszünk, minden illúzió eltűnik. Túlazatuk, melyet a légnyomás száguldó repülés közben simán a testhez szorít, olyan, mint bájárd vértje. Felborzolva, összekuszálva, tyúk-tetűszerű parazitákkal ellepve, inkább sájlok kaftányát juttatja eszünkbe. A gyalog fenyő befedett kőkunyhóból nézem azt a fekete pontot, mely egy idő óta a csalétekként kitett lóhulla felett látható. Az erdő feletti havas régió tökéletes mély csendjét csak egy holló hangja szakítja meg. Ő régóta ott lebeg a bő lakomát ígérő teten felett, míg párja már arra leereszkedett. Ott ugrándozik a lovon, és vastag csőrével hiába keres valamely a kemény bőrben mutatkozó folytonossági hiányt, hogy egy piros, ehető húshoz hozzájusson. Minden igyekezett hiába való. A természetnek valamely erősebb, élesebb szerszámok felett rendelkező dögevőjének kell jelentkeznie, hogy azt a hatalmas pecsenyét felszeletelje, és a gyengébbek részére is hozzáférhetővé tegye. Az előbb említett fekete pont hamarosan nagyobbodik. Pár pillanat múlva már egy madár idomait veszi fel, mely szárnyait a testéhez szorítva a szídítő magasságból kőmódjára zuhan le. Már csak 15 méternyire van a felt felett, hatalmas szárnyait kifeszítve, és széles farkát karikába csapva, ejtőernyő módjára fékezi le a zuhanás okozta sebességet. Hatalmas karmokkal felvértezett, messze kinyúlott lábaira lassan ereszkedik le. Szárnyait újra összerakja, és a levegő tollas királyából, ki még pár pillanattal ezelőtt a tér minden irányát fölényes könnyedséggel uralta, a földön gyámoltalanul és ügyetlenül vicegő, sóvár, hullafosztó lett. A lótete még valahogy elvergődik. Egy nagyobb ugrással, mely alkalommal szárnyainak egy csapásával a levegőbe kapaszkodik, a földön fekvő lóra veti magát. Egy ideig gondolkodva néz körül. Nem akar a lakmározáshoz azonnal hozzáfogni, mintha az őt kellő távolságban figyelő hollókelőt szégyelni magát, hogy kőszálisas létére egy elhullott ló földi maradványaiból lakmározik. De azután magát minden skrupulosan túltéve először a ló szemét válja ki, és így támad folytonossági hiány kihasználva, éles és hegyes csőrével egymás után egyes húsdarabokat hasít le a ló fejéről. Ezeket azután a nagy ragadozó madarakat jellemző lökésszerű mozdulatokkal kapja be, mintha a falatokat bizonyos lendülettel a csőr végéről a begyébe be akarná hajítani. Időközben a hollóknak, varjaknak és havasi mátyásoknak nagyobb csoportja gyűlt össze, mely károgva és a maga módján fecsegve respektábilis távolságból figyeli a király lakmározását. Figyelmemet egy messze elhallatszó zúgás köti le. Az előbb említett apró madársöpredék szétrebben, mintha bombát dobtak volna közéje. Egy kopasznyakú keselyű volt a bomba, mely a társaságot szétzavarta. Jövetele azonban nem csak az apró madársöpredék soraiban keltett kínos meglepetést. A kőszállisas legugolt, szárnyait szétterpesztette, és a lóhulla fején állva úgy helyezkedett el, mintha a jövevénnyel szemben támadólag akarna fellépni. A keselyű csámpásan bicegve és szögdécselve haladt át azon a pár lépésnyi távolságon, mely leszállásának helyét a tetemtől elválasztotta. Egész maga viseletén meglátszott, hogy a pecsenyéhez mindenáron hozzá akar jutni, de amellett a sassal mégsem kívánja a nyílt harcot felvenni. A sas fenyegető magatartását néhányszor pár ugrásnyi visszavonulásra késztette, de falánksága mégis minden aggodalmat legyőzött a lóhasát megközelítette, és hegyes, görbecsőrét a részekbe vágta. Amikor a sas meggyőződött arról, hogy a kesejű őt nem akarja a lófejéről elzavarni, és megelégszik azzal, amit a tetem hátsó végén talál, megnyugodott és zavartalanul folytatta a megkezdett lakmározást. A kesejű ellenben rövid időn belül kiukasztotta a lóbőrét, és fehér kopasz fejét egészen bedugta annak hasüregébe. Időnként nagy bélcafatokat húzott ki kionnét, és azokat a már említett lökésszerű, nyelési mozdulatokkal szinte feneketlennek látszó begyébe gyúrta. A hullók, varjak és mátyások száma percről percre megszaporodott, és annak megfelelően követelőbbek és hangosabbak lettek. Most végre elérkezettnek látták az időt, hogy a lakomából ők is kivegyék a részüket. Eleinte félénken, de azután mind merészebben és szemtelenebből közeledtek a kesejűhöz, amely különben a tolakodó csűrhével egyáltalán nem törődött. Nyugodtan tömte magába a lóhúst. A véres hulladékokat a tülekedő, károgó, egymást csipkedő tollas parazitáknak engedte át. De a nagyoknak a nyugodt falatozása sem tartott soká. Most már egymás után érkeztek a kesejük. Szárnyaikkal csapkodva és hatalmas csőrükkel egymás csipkedve tülekedtek a dög hús mellett. A terített asztalt legelőször a sas hagyta el. Miután a dög egy rétecskén feküdt, nem tudott egyszerre felszállni, hanem ugrálva és hatalmas szárnyaival csapkodva legalább száz lépésnyi távolságot tett meg, mielőtt végleg a levegőbe emelkedett volna. De miután szemmel láthatólag túlságosan jól lakott, nem szállt fel abba az impozás magasságba, amelyben őt, mint a madarak királyát szoktuk bámulni. Egyelőre megelégedett azzal, hogy a legközelebbi törzsnek egyik száraz ágát érje el, ahol emésztve gubbasztott, és a megérkezetteket jellemző nyugalommal szemlélhette a még jól nem lakottaknak veszekedését és törtetését. Legalább annyit elért, hogy magas ülőhelyéről leugorva és szárnyait szétterpesztve szükség esetén légi utazását azonnal megkezdhette. Példáját jó lakottságok sorrendjében a keselyük is követték. Pár óra múlva már csak a lónak a lerágott csontjai voltak láthatók, melyeken a nagyszámban összegyűlt olá kezdtek veszekedni. Ezek a négy lábú húsevők ugyanis mindaddig, míg a levegő urai lakmároztak, a tetem közelébe sem mertek jönni. A keselyük szárnycsapásai és azok hegyes csőre respektábilis távolságban tudta őket tartani. Az embernek ilyenkor mindig nyílik alkalma arra, hogy egyet-kettőt ezekből a nagy ragadozó madarakból elejtsen. Egy nagy ülőmadarat kis távolságra igazán nem nehéz meglőni. A sas és a keselyű azonban feltétlenül golyónövést kíván. A legdurvább sörét és a posta a tollpáncérról úgy pereg le, mintha az ember egy zsindejtetőre lőne. A déli Kárpátok madárvilágának legfeltűnőbb és legjellegzetesebb alakja a sas kesejű. Dögön sohasem volt alkalmam megfigyelést tenni, és sohasem sikerült egyet sem meglőnöm. A kőszálisast sohasem láttam bárányokat rabolni. Egyszer ellenben tanulja voltam annak, hogy egy kétségbe esettem menekülő nyulat felkapott és elvitt. Egy sasfészek körül felhamozott ételhulladékban azonban egy zergegidának a maradványaira is bukkantam. A felnőtt zerge úgy látszik visszaemlékezik azokra a veszedelmekre, melyeknek gidókorában korában a nagy ragadozó madarak részéről ki volt téve. Egyszer december havában alkalmam volt egy falkát megfigyelni, amint egy felette keringő sastól megijedve, eszeveszett futásban a gyalog fenyőbokrok közé menekült. Teljesen nyílt terep volt, úgyhogy nagyobb távolságot kellett megtenniük, míg a védelmet ígérő bozótot elérték. Sem kopó, sem pedig hajtó elől ezeket a máskor oly hidegvérűen viselkedő állatokat nem láttam annyira kétségbe esettem menekülni. Más üldöző nem hozza ki őket annyira sodrókból, hogy meg ne álljanak és körülne nézzenek, hogy a veszély nagysága és távolsága felől tájékozódjanak. A velük látszólag egyáltalában nem törődő sas elől, azonban meggondolás és megállás nélkül menekültek. Pedig meg vagyok győződve arról, hogy a gidáknak, melyeket nagyság szempontjából már alig lehetett szüleiktől megkülönböztetni, semmi okuk sem volt, hogy a sastól féljenek. Annál kevésbé a felnőtteknek. A nagy ragadozó madarakat a magam részéről sohasem tekintettem olyan vadnak, melynek elejtése rám nézve kívánatos lett volna. Azok vadászati szempontból nem izgattak. Másrészt a déli kárpátokat nélkülük el sem bírom képzelni a kék megboltozaton keringő sas és a keselyű kölcsönzi annak a vidéknek tulajdonképpeni jellegét. Nélkülük a retyezáthegység, a párénk és a fogarasi havasok majdnem olyanok volnának, mint a stájerországi hegyek, az elcsenevészesedett zerge hazája, hol a tenyészanyagnak ezen természetes kiválasztói hiányzanak, és ezért a fentemlített nemes hegyi antilop is elkorcsosodott. Vendégeimnek azonban gyakran nyújtottam alkalmat arra, hogy a kitett dög mellől a természetnek ezen hulla eltakarítóira lessenek, és egyet-egyet közülük elejtsenek. Magam is vadáztam egy ideig rájuk, mivel a tollukat szép legyezők elkészítésére lehet felhasználni. Nem mulaszthatom el, hogy ezen madarak azon különleges képességéről megne ne emlékezzem, mely őket táplálékuk és prédájuk megkeresésénél megsegíti. 2000 méteren felüli magasságban lövök egy zergét. A lövés eldőrdülése után elejtett zsákmányommal teljesen egyedül vagyok. Alig látok egy rovart vagy pillangót, mely növényről növényre, virágról virágra száll. Az ember kezében lévő istennyila minden nagyobb állatot a közvetlen környékből elzavart. A vadász a kezemben a vadászattól el nem választható mészáros munkát elvégzem. A felbontott testből, melyet a gyalog tömök ki, eltávolítom a véres beleket. Ekkora természetnek első kis hulla eltakarítója jelenik meg. A nagy, utálatos dongó légy. Honnét jöhetett? Az ember napokig járhat a havas tetején anélkül, hogy ezt az undok csak a városok loákáihoz illő rovart meglátná. Most egyszerre valahonnét előkerült. Az ergét a hátamra veszem, és a hegyoldalon a 45 kilós súly terhe alatt tízadva mászon felfelé. Az utálatos legyek engem is körül donganak, és azon vannak, hogy undok petéiket a friss vadhúsba helyezzék. A tetőre érve leteszem a terhet, és pihenek. A mélységes csendet egy holló korkorja zavarja meg. Párjával együtt ott lebeg a beleg felett. Az egyik már le is ereszkedett. Tíz percen belül a kőszáli is a közeledik. A már leírt módon hihetetlen magasságból hullatja magát le. De amíg ő falatozik, már a keselyük felvonulása is megkezdődött. A préda azonban oly sovány, hogy legtöbben le sem szállnak, hanem miután meggyőzöttek arról, hogy későn érkeztek, újra elvitorláznak. Vajon melyik érzékük segítségével értesülnek a vadonban előforduló hirtelen halálesetről? Talán fokozatosan jutott el hozzájuk? A legyeket meglátták a havasi mátyások, azokat a hollók, a hollókat a sas és a kesejű. Soha sem hinném, hogy a fogarasi havasokon keringő kesejű a recyezáton történt zerge halát meglátta, vagy a kiontott vért megszagolta volna.